Aes Aristoi literaturkoikarena da. Tenorea da egun nontzuri? Egun Gaurkoan mailaren gainean pausatu duzu komiki bat. Uh, bai aldiuntan ere komiki bat uh, orkestuko dizuet, deitzen da egoak astinuz, uh, Lohan galdo dagidoi eggilea Arnom Moneo magaazkilaria, Ariat argitaretxak plazaratu zuen bi mila ama zazpian euskaraz jatorrizko komikia franceez uh, baita. Azalohtan ikusten da nigua dela iduriz, luga iduribadela, eta mutiko, eta neska bat, e, mutikoaren e, atorakainitzen gana idu, e, iduriz. Eta e, ahano bat. Eba, ahanoa, ez da ahanoa, astorea baizik, bon, ahanoaren familiakoa, baina eskira uruen, suria ahapakari bat da, e, oian eangira, elugpean, bai ageridira bi haug. Eta haintzinen badugu mutikoa, burua apal eta atok majadun bat badu eta atok ogen gainan bada uh, izah hori bat. Eraz horrek uh, bere jatoxia edo eman diogun etiketa bedaren. Era, bere atzean badan eskabat, bat babesten duena eta haien gainek kaldean beraz suri haundiori egoak zabalik haien babesteko gisan iduriz. Izak uh, horiak uh, joduek, emaiten zen, seinale horrek, sogaz uh, ere markatzen duzeka daietan giren? Bai, argunt. Beraz, komikiauk kokatzen da mila bedatzen eta berrogeita batan, franziangira, eta azalean agertzen den mutiko hori simon daitzen da. Uh, simon hume zurtzada, suri zalea mojatua, eta hastapenean, beharra familia batean bizida landa etxe batetan, askigo soki, eka hitzetik, jasugun. Eta emeki emeki da um, bere inguruan jenden jajera aldatzen dela berekiko. kiko. Huaktuko da antisemitismoak azken finantukia irabazten duela uh, izuhi baten gisara bere txera ino da kalte hori simoni hojitaraziz uh, mutikoa judua dela. Beraz, bi gehen gehla garaiean gira zer du jola hor neska gazte horrek. Eraz neska gaztea ezta uh, astapenetik agertzen. esplikatzeko uh, Simonan ibilbideanagertuko uh, da. jakin behar da Simonek bere etxaldea utziko duela laster uh, ulertzen baitu uh, bere burua jiskuan dela. Beraz eskapatuko da. Eskapattzen delarik lehenik joanena Pariserat umez urtz etxe batetara hanegonenda garai batez, Beste familia batean ater behatse manen duen dotik. Gero, errisitztentetale batekin ere lanean hariko da. Eta azken finean naziak agapatuko dute eta konzentrazio espaju batetan botako. Eta hor eginen du uh, neska gazte horren ezagutza, treinean, espajura joaitean, elgarrik usten dute eta betbetako betako uh, maitasuna sortzen da haien artean. Fiktio historiko bat, egoera ez da han baikorra, e, iduri beden, zeriburuz e, eiten e historioa, ben, de, deus gabe, ben, baikorra da, laike? Ben, baikorra, uh, bietarik bada, baikorra ez ezkor. Bai, libu, uh, komikia historikoa da, baina ne meki, meki hartuko du uh, fantastiko kutsu bat. Eta hori da interesgarria. Uh, Aztapenean erraiten noen Simon uh, suri zalea zela. Eta Simonek gia da bat duela ahreman bereziki, berezibat egaztiekin. Uh, Aztapenean maiz urbiltzen zaio bere gana dama suri bat edo hontz haundi bat. Bera, beti hor da bere presentzia senditzen da. Uh, Gurutzatzen dituen suri guziekin bat du ahreman lotura berezibat Simonek. Eta azkenik ere konzentrazioa espar juan, astore talde batez arduratu beharko da. Azki ahri ahi dena, da astorek badute famatsa ha, iztari odoltzutza ditugu gehienetan, eta Simonekin, Simone uh, elkartasun eta zuzentasun handiara kutsiko diete, eta mutiko gaztea lagunduko dute ere, egaztiek. Beraz, uh, gira zinez uh, bai, fantasian mutiko bat badugu aberekin dena eta haiekin um, ahreman bat, uh, ahreman polit bat ere maiten duena. Ahreman horiak, bai, historia pixkat lehuntzen du, eta gainera um, a, nik polita atxe du dara da egaztiei esker bat dugula laire, metafora bat liburugu ziantziak, egaztie horiak astapenean txaxak txaxat hartzen ditugu. Espajuko Lagar Fuger nahi du Espajuko nagusiaak sorio horak hezten ditu oak, um, majaskalariak edo bestea aberre kaltegarriaak hiltzeko garbiketa egiteko. pixka bat naziak egiten zuten gisara. Eta aldi bean hegazti hork gakatuak dira, Kaiolan egung guusiana txikiak dira hor, hegal egin gabe janari gutxi eman zaie eta haien artean, lehia eta bortizkeria ere uh, indagtzen zaizkie, na, elikatzen naziek haugei, eto juduei uh, jasan arazidietan bezala espajuetan. Eraz egia da, abere metafora horrek ere laguntzen duela ulertzen, zer den gakatua izaitea, zer askapena, zer den elkartasuna, altxe dut lehuntzen dutela eta aliberan ulertzeko manera bat ere eskaintzen dutela surri hogeak, horiek. Abilki egina da, eta zuzentzen da, ordean uh, gazte txuek ere? Bai, liburu hori amak urtetik goiti irakurraiteke. Horentzatek gina da publiko gaztean zat, bon, lehenagoztu balioen, ustez, dira nozio batzu zinu e, e, lehtuak gaztea gokoen zat, amak urtetik goiti irakurtzen alda, egeski, euskara ere egetxa da, eta handiagoakoak ere irakurtzea holkatzen dut. Ba, ni, ni gozatu naiz hori irakurtzean, Bada momentu bat era jasi ringaxia, uh, astore bikotena guxia, adibidez, eski uh, bache gaxia da, bat doitzen da Adolf eta besta Eva. Bada badira bada dira gauza batzu, behar bada aukai, aukentzat zirena biziki argiak, eta elduentzat bada beste irakurketa um, hmm. maila bat. Gazte eta elduentzat da. Maja ere polita da, ezagutzen dugun, uh, majazki bate. Eh? Bai, gaitan uh, ba, alda la linio klare daitzen da frantzesez teknika hori, da egan nahi du uh, pertsonaiak edo itxurak marra beltzez, zehazki marrastuak dira, eta gero barnean, badira kolore markatuak, uh, badania bardura ainitz, uh, bara, kontraste ainitz, bai aski oizko uh, marrasti teknika da. Bon, egoak hastin duz, beraz, gaurko zure komikia horkezpena, euh, hoitarazeko nok egina duen. Beraz, gaurko liburua, euh, egoak hastin deitzen da, egileak dira galandon eta monean, eta argieta argitaletxak plazaratu du, bimilata mazazpian. Eta kambuko mediatekan, ere, atzemaitan aldu zuena, biztan dena, mireske xariztoi? Deuz eta, zelazte barte.